محمد رسول الله الرحمن الرحيم ومقدمين تطور بانده يوم بحث آغاد كمدنو تطور بخطيلة الحديث وهم بحث آغاد آذاب الحديث وهم بحث تعارف دې حدیثو تعارف چې کمنانو کم د باحث تعارف چې کمنانو د بادي القاب الحديث دغه مستقل فن دې تعارف چې کمنانو د अकील पांडे तो falei kitab hoy no khabar trick hoy ja ke kamno johod hoy de bol iste ho khaga majmoi to bhaga de ke zikr ki udazni khabri darj kamno no kitab da paham da para zaruri vi da para kitab سی کتاب چکم دنو آغی کے پکار راجعی دی یو خون مستقل علم حدیث دی شاگی کی کمال قابات پکاری دی ماغر دا غده دی نخبت الفکر دی نظرات النظر دی آو جو خود درود کتابون دی خطیب کتاب دی بکی بلکے بایات علم روایات بہترین بکی تدریب و راوی دی آو بمختصر کتابون کې جواہی بل اصول لید عبد الرحمن مینوی صفر رحمه اللہ تعالی در کتاب دی آزمان گا استازہ نے اکثر کتابونوں کے داقی پتر از باندی ہوئی جواہی بل اصول دا عبد الرحمن مینوی صفر رحمه اللہ تعالی او سرطہ یا عالم پر تحقیقم کردے او چاپ شوئے دے حدری بر راہی معرفت علومِ حدیث دو مغانا صلی اللہ علیہ السلام حنیث تے آغاون قدر معرفت علومِ حدیث بارحال دا مستقل غرط پند دی مغیقی چې لکا دو طول علمِ حدیث القاب الحدیث چې آغا دی کرشوی ام مصطلحاتی منگ دلتا صرف مختصر سکمدنو یو سوال کار چې کر کوو چې د نو به مشککار ک چې په کارېږي چې مونږ کله دی کمدنو یو مسلهې م دا صبا کوو راغې زمونږه چې کمو په کار کي راهې په کار را نو فیتبار د عادت د رواتو سره فدبار د عادت د رواتو سره اغاز کمدنو غرد دریق اسمالی متواتر مشہور خبر واحد چه با طبقات سلاسو کی با طبقات صحابو کی با طبقات تابعینو کی با طبقات تابعینو کی و دیر طبقات سلاسو کی تم را خل کو نقل کروی چی دا اغی اجتماع دا اغی اجماق و دا روح محالم اینا دو وجه ده کسرتنا یا دو وجه که کندنو در سباعود دو بلدانونا تاکا خارو رسی دی لیلی لیلی دیو خبره یوا کئی خبره سکی یوا کئی نو دا جمرا خلقو چی جمک را جمک در کلوی ریویت کلوی شداغی اتفاق و در رو بانشی وی وحال بی و دی تبقا دی سلاسو کی و دی تبقا دی دې تاسو تواکي وي دې تاسو تواکي کو په کتاب کې اوله چې نومره 42000 په کلکړې او په کتاب کې 80 او 46000 په کلکړې په طب کې اوله کېډېره نشته په قولاتي لګو نقل کړلې په 40 او په 46000 کېډېره څه کو نه پرکو کو تا خبرې مشهور وي پوبايستون <مشاور> مشهور او مستفيز او تاوموي ديانځي عالمان فرق د کرپي زاغنو او مخالفتونو نو اوه ان شاء الله په خپل ځای کې او مشهور دغه چې رستانو دوارو طبقه ډیرو او تواثر بوシャン مشهور شو څه څه او که به ره وتا په خجلېرو په ځای ما تا په ګيم کوم او او کله په څنګه سهاله سو کې لږه خپل ګنخل کړي ګورونه نقل کړي یو یادو یادو یادرو چې دا رئي اټي په په ممکن مومتون وي اگر لږه خپل ګوښه کړي ناقل کړي هغه ته خبره واخدو په وري ټول واحد یاکه بدرو واړو تپاتو کې یو یو خبر واحد کو او غریب څه شي غریب یاکه واړو تپاتو کې یو یو نه خلکړی خبر واحد غریب دی او کنه دوی ماته په کې درمه کې له کټانډی شووی ته ما څو راځه څه شوی راځي دلې خبر واحد عزيز و د بیاوی م بیام په ناشته درکې دی یاکه په دایوي تاګډی نه کې بیا کنه و پیزبار دا عدد ضروراتو بس لڑتو خشم دیدی متواسر مشہور واحد دویم سبسین دادے چھ پیزبار دا کم لنو دا صحت دا زبت او دا عدالت ضروراتو حدیث غرد دو کس صحیح او زائی صحیح او سشے؟ زائی صادر صاند تو راویان جدیر لمح کیولگا خبر اکو یو صاند او یو مطل صنعت تاریخ تے صنعت کو ڈڑے تلے لکی گئی اتنات ڈڑکاول و اصطلاع دے علم حدیث که صنعت اتطریقه تول موسیلتو الالمطن اتطریقه تول موسیلتو الالمطن صنعت اغذریتو ایلارتو ایجی ما تندسی ورس ما تندسی تقذوه یو حدیث واما انمان عمالو بین نیاد نا دستانت نا آفا ایسیتا مطنوی تانت نا آفا تسوی مطنو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذین آفا لتسوی مطن سوزنوی مطن اور قال نا فضی خواچده نا فیل تسویلی کی تانت خوشوی مدار طرحینا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری دا ټول جیویر د تصناد ویل کیږي د بیان دا اسناد ویل کیږي وی بیان دا سناد چی بیانای نو د دې بیانورو ته سوی اسناد لول الاسناد من شاء اما شاء دا له دین خصوصیت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین څه خصوصیت اسناد دا رات بیانول خبره پولیس نه دا دا بیانول کتنا ده خبره د ټولې دی ټول دیواله چې دا تر نه ążتشت ل screwsوم نظام نعم مايثن desserts مراتز مذيكو عرεί כم تط="#�Б ממײ� زندام الش ELRoetztيُ سِرَ Libhajwal Großel rant OBZRS. Hence, لم يعدم? helicopter س��� يوم الضق pega ثم договор و حرب يكتب suشو عما يفكر و يوكون لغا hom Google. Cousノع رائعيس زند حدري حدير حديرة Support조ر طلورا في الأنASTI 살짝 راءت Kristen político. Qurolog صائم، اكمام جوا؟ هم Rosen lam الضقيته بيو سوك في مرور sup Guady Airport. Ahhh. H также څه زه نه سم چې زه دوه نه سم چې زه فینځو سم نه دا نه د دې دې دا کتاب پر څه پورې ده心理 پورې ده کتابونه لیکلو پورته طبقاته ثلاثه دي د عربانو په طبقات کې وایي خو شي صاحب کوم بیا لاګشران او مشرانو دا طبيعي نه چې کمنرو مشارانتابیني که شارانجي تابيني زني تابعيته سره لګيږي تابيني سره لګي خاو زني تابعين د صحابه سره سګي لکه ايبي خيړه که مشراله ووي وي نبي رساله زوي تابعي په کيده سي. دي شراو رسيدو خلقو له اسونه سفر غل نه السلام د خاورو مين لري ايګو څه د خو ایمان به حالت ایمان راوړو خدایاتو مقاومت نو نو او چې څنګه راوړتي هغه وی په دې موږ ویلا څو نه صفاقو جبلان کې سر شو او ورنوبلا شنوویل دا زموږږي راوړل کا کاویر تا جې دا طبقات چې پنده وګړي دا یو سنب څو څخه شه شو ما قوس پدې کې چې کم ټول راویان دي ټول شي راویانی. نو عادلان زابطان حافظانی. عادل او زبط تامنی. عادل او زبط تامنی. عادل زبط تامنی. عادل زبط تامنی. نو راویانی. عادل او زبط تامن. تیزا ویلکی گی صحیح. تو تویی؟ او کنا د دې په عدالت او پځابت کې نقصان او خدان نقصان په دې حدیثو زاویو او په خدان راځنه په دې حدیثمو زاویو تدریش هغه حدیث له موضوعي کینام څخه کوم په حدیثو کې څه مونږ کې نه سمعو هغه مونږ راځو خبرو ته کړه دا کار د تا فرمایلو او سره رسول د کلام خبر <بارح> بوږې کړه نو ا دغه څه مزرو حدیث دلی او څه دی ځای چې ګړ ټول را ویان عادل او زبط څوم قام په حدیث دی او کادل او زابط کې نقصان څه شي ځای که فقیدان را وی په عادل کې فقیدان راړي د کراوې ته کذاب وي لږ څه شي تا خبره جگاڑیوش گاڑیوش گاڑیوش گنیش تیر ارمددائی تا دا انگردتی سوشت درام تکسی پیز بار دیتی سال او د قیتان در ذکر در روا تو در عدم در روا تو پیز بار ذکر در او د عدم در روا تو هدیس ای کامننو ها غرد تو اکس مالیه موتسل او من اکیان موتسل او موتسل او شیرستاند تو راویان دیکرشیوی تو راویان دیکرشیوی جو دیتا موتسل او موتسل او کله ټول راویانه د difficulties ټولې ګرشېوي نه دي زه تاسو منقطه بیا نه کوم څه دوی منقطه بیا مو تاسو د ابو یو چې نبی رسول الله پورې رسیدلې دې ته مارفور ټولې مارفور دې تا موقوفه دوه او چې دا به نو ک کې د تا اولاکه حذب شو او لکه تهبی نه دکر شوی تعغې ووي چې نه بیا د السلام پر مع ده که نه د تېته چې کمو موررسلو او که نه د خ ل ت کم راي حب کله ته راځې شو هدا شپې وو نه بیا ورته کندرو ما اوځل وی تو دوی شو توا بیا وته مونخه ته او استلام مونخه ته کله را پوه دا تقسیم کو په ځار کې کمونو د تسکر او د حذف دروازه ذکر او د حذف دچا بل تقسیم دی په ځار کې کمونو د مخالفت دراوې د بل چې اوراوي دبل نه څو کوي دا لاکه صنعت دې چې یو ذکر کړل دي نو د دې یو خللی او چې بدل دې کړل دي کله نو دې صنعت کې مولانو چې فارا کراغلل دي کنن تاویات بدلته کوماتان کې فارا کراغلل دي فارا کراغلل دي لاکه یو راوي چې په ننته کې ناکلکې داګه فرض کوي امام بخاري چې د خپل استاد نه نقل دي لفظ يو شانتي او يوان تيليفيزي اس دپلو ساد ناكلتي نو لفظتي بل شانتي چيو راوي دبل رامينا مخالفت دي الذي پيزار با ني دا حاضر سيتونا اگا دار يو چستار اوي ستا راوی راوی څه کوي او په ماډل دا نه پدېنو ثقه ده زموږه علاقه کړي درځه په راوی نه کوه خرابې شوې خسته څه کومه علاقه کړي ورته ځان ځو یې پدې څه پټې کوم او دې بل د سعید کې مخالفت زایی په روایت تا یو روایت چې کنه او بل روایت چې چا شو زایی شو ولې استقال روایت څه وی؟ څه وی؟ دا با خوښه ده. او دوه زایی په روایت څه ما دا ښه څه شوی د شاره کنه یو روایت څه کده او بل دته د دې څخه مخالفت څه کوي؟ ځاي پراوی هغه چې بل مخالفت کړي راته شه ځاي صبر والی کوشش دې دته د څه چا څه او ځوې پرې وایي چې د ځوې څخه مخالفت کړي د ځاې ځوې د ځوې یو راي څه دې ځاي بل هم شری د بیا چې کوم نورو کاتليکی دې وڅلورتا او تایډاز دو کاتليکی چې د کوم たりب موجود شي دا غوښه اسي ما خپل چې کوم موجود شي دا بیا مونږ کارو سوتوي کارو دا يوسو القابات تكرم من لا سر فقط سر فقط داو زمنگا به ليشكات سيفيكي فقاري نورو يوس بلوام تايدي شي دساتي تستاهيلي وزمنگو دي انا راه يوس بل تايدي ريندي ساهيلي ذاتي ياغبي شراغر اغي تور با عدل وصابت كتاب حضرت رضوی کسری دا دی دا صحیح دی او صحیح لري غیري دي دا چې ټول راویان دا څه دي چې حضرت رضوی کسری ثاني خو تدير حديث بالمؤيد صلى موجود دي يا آیات کریمه نه بل حدیث صحیح دي د تاریخ کسری ښه راغلی موجود دي و تابعه و هاچه کم روایت ده, ده تایید کهی ده تا مطابعه وی او قدسوی و تابعه و شو. موجود شو و ده چه موجود شد د قرآن اید د صحیح صحیح نا و ده تا صحیح غیرهی و صحیح تسوی نا بل روایت حسن حسان چې کوم ودي توي چې د حدیث راویانو کې نقصان عادل او ضابط کته دي نقصان په دې حدیث طرق کثیر دي طرق څه دي کثیر دي طرق کثیره کثیر د طرق کثیره او د اسناد کثیره او تو ته لیکي حسن دا یو کتابونو کې راځي چې هاذا حديث الحسن خبرونه کوښښه دا يو څو استلاحات دا زمونږه په مشکات کې په کاری کې داو القاب الحديث بلې القاب كتب الحديث كتب الحديث پوزیشني مدام وحصفینو په مختلفو طریقو باندې کتابونه راجبکړي خدمت ته الله تعالی چې پندرو دي umat ته هغه رسول ده نبی رسول الله په خبرو خدمت ته کتابونه مختلفو طریقو راجبکړي دي کتاب د نوم نباتاته پته لحي چې د کتاب سره تاسو دي د کتابونو امید نو بطا تفتر دی کتاب ترس کیجی دائیو مستقیل علم دنیت باردیت بورسی کیجی شابیت و ایلی کیجی تفریج و الحدیت دا افتاج دا تفسوس دا دی کسر ریتا مسائب تو نی حدیتی فکار کسیتا در طول دنیا مسائب کیجی جا دیگی کالگی تو براو در طول دنیا مسائب و یا دولتا براو نی حدیتی کالگی کی تا هو کوم یې؟ دا یو څه دا کومه نتیجه ده؟ دا تاسو پیښیږي. نعم کالږيږي. جی. دا په کالږيږي د ټولومر مسایلو نه انديږي. اسباب چې د دې د سره تعلق د کوم باسرته ده دغه سلام <تصالح> سلا ده کوم نوعیت ته <تصالح> دغه سره تعلق ته کده رهن سره سره تعلق ته د تمرین شي شي د واز بیاځه دغه څوک مقاله وینو دیوته دغه په اوغورم د جریمو په پیراګړی چهته موڅي ته دا په ګټه په ګټه کا نظام مستری او موڅي ته وای نو موڅي د اوغورم د پلانکېشن تر او څنګه دې دراوالي وبادي کیو تاسو پیدا کړم دا دې درکتي ما کوم یوه ډېرهې مفتي ده درکني نور او مفتي سره هغه دې چې تاسو ټول فيه دا په فرانکار دی دا که څنګه تخریج مثلا راکدا حدیثونیو چې تازه تخریج دي دا که تاسو چا وایي چې پلان کې حدیث استوبه وایي دا کوم دی کپره کتیبه بخاری کی ګورې په خپل ځای کې ورغورې کتیبه ترمذی کی ګورې نه په خپل ځای کې ورغورې کتیبه تبعانی کی ګورې نه کومه طریقه ده کتیبه د کتیلوې د کتیلوې د طریقه ده د تخریج ټول قاعده غالباً په توق ملا او زمد استیوامه ټولې چې قبضه نو یا یا سو قاعده نه ټولې زیات نهږي خو سره په کتابري او تمريله کتابونه بکاري دی په دغه د حديثو د رسې کتابونه دي او څو واړو واړو نه دي 500 ذل 25 نه سره د نړۍ جوړ کولي او کتاب دي لکه مصري محمد بن حنبل نن سبا چې ملاوي ګل 50 سره ورته لکه قرار او چې یو دې په تلوب ضروري ده چې یو کال په دوبه کې تیر کړي دوی لا کوم پايو خیرات خونه دیگه نده کتابونه دیگواری تقریب نمتو بالی تقریبی حاصو گلگل مولیده دامیو طریقه دا دکه طریقه دا و اکتفا با پیناکه دکه دیگی غلطه دیوی سیاهی دیوی سیاهی داره تقریبی والا داد نمونه او رزی ترد یاد که کنه و تقریب در الضمرة مسالانا وضعي وطيقار السرم نظر القاب وكتوب الحديث ناموطلب جسمون يود الجامع دوين دي أصنن سنن درين دي متاني دي محاجين معا جن, جن. او پنزم دی اجزا سوشه اجزا سوشه اجزم دی اربعینات سوشه اربعینات او وم دی خیتان و ملاحیم خیتان و سوشه او اتمي الى او نهمي شمائل او لتو بيتيار دا ماما خو دې څې مارو راوې او مرونه کوشي جامع دې د دې شورو دې کتابو دي ما ډېر ځان او دا حدیثو تقریبا اتو مضامین بی اتو مضامین بی اقائد صحیح دکھا معاملات بی سیاسیات بی او فتن فتن او اشرات ساہا تفسیر دا چې ګندرو مزامین دي شرا ټول بکیږي دلن شرا ټول بکیږي دسهوي چانه مسلم او چارط بخاري ته جامعې وي ایلا لقد عند البخاري او ابو طلاري ته حافظې وي حافظ بن حجر او حافظ عيني دوی ته حافظې وي وصات بخالی او مسلم تا جامعیم تاییدین و توم و نسو توم بید سنن آلت و طب الحدیث شاگا مرتبی پا طریقہ دا ابوالی فقیعو شا مرتبی پا دا ابوالی فقیعو دا اکتر شروع کی لا ګزونه دې مایا سونه دې تمځي سونه دې سايي سونه دا سونه دې د رم مثاني دو مثاني یو څه ماغ دې یو کتاب والا د خپل استادا رسول دو استاد زويدره دې لکه یو د استاد د تبو کنه کم روایتونه بیر دي د حقه ټول روایتونه دي راجمه لکه یو با بوخاری شاه کړ دي ام امام مسلم استادان باندې وته کې لکه امام موحلی په ویلو په اند کې استادان یو زر استادانی لگا <سؤال> دی بگر زیدرنو چانو بیلتس آدی سکر چا <سؤال> سر و اشن حادیسو چا سر و سلو چا سر و زرو کتاب را جمع کون ازا قل استاد غریویت پیتو سکر را جمع کون دا مستانی دو دین داری مستانی دیتا دیر دیتا مستانی دو تا مستانی دو تا مشایخ ہوں گوی پیدا جو چی و کو مشائخ قمانہ د بیسکوٹ کی ہے۔ قرشی استاد جی و ترویچی شیخ راول علیکم مشائخ مشائخ و صراول۔ قرار داد و مشائخ قمانہ د بیسکوٹ دیا گیا۔ داما دا شیخ کو۔ فهم جی دے پتا نہیں۔ چه ذا اصحاب کرام کو نمود بان لے واجب لیکن او صحاقی ابو بکر کتاب والا ترا ابو بکر چه کم روایت تینا او کود مخی سکی سرکر کسی دو عمر واسر کم روایت تیارا سکی دو کل کسی دو عبوری را کم روایت تیارا سکی دیگر داما سانی بیادی کی کل چه کم درود عمر پلی حال تیارا مخی کی کل اسلام پلی حال تیارا مکه دغه دما سانی درې معالجيني دی. معالجین دې تویل کې چې دراوي دراوي د حروف ته چ په لحاظ ترا حروفه که ځکه چې ګم حروف دې ته ته دي علي با تاسو چې په اګل جام د دې په دا کله کم صالح په طرق کې همدا راغله راځي ماخې چې کم په صالح په طرق کې بار غلې علاوه کم 17 غلې راغله راځي دا د دې صاحب ماجدي کوي او د ماجدي دا کم رواه طبراني نزد طبراني ماجدي دی ماجدي تغيير دی په لګه موجهم کبیر دی موجهم یو دی داغه ما اجو مثلاسه دي ګرم بې کبيرو خو صاحب دا لارم تنظیم هغه اجزادي اجزادي ته وي چې د یو مثلي روایت او اتخل په امام جز پورا شوی جوز طالعه خوف توز توبه توز عشاء عشاء د فطار د شپه دا ټول راځم د جوز جو دا کومه پر فردن کې چې ستوري وای تر هغه کې کاغه په اسباب کې دی او کا په نه کې دی دا ټول چې راځم چې تر هر څل فال ایمان کا په تر کې د ټول شي راځم او بلی اربعینات اربعینات چی کمدنو سالویغ احادیس راجمہ خوالا سالویغ احادیس اگر سالویغ کو روایتو نو بفضیلت کیو روایت را غللی اگر سزو پاکستان را بشیدتا سالویغ کو روایتو نو بارکی سالویغ روایتو نو چاہر یاد کلناب و جنس قیامت پر از بقاہ و پسکتی دی پاسی دارو روایتو نو بارکی نو داغی دو جن آلیمان دارچه اخپل پلتا هدی سوک سویمیخ راجمه کی هغه د کمدنو کولیات راجمه لکاربانی نا نوویو کوری مکولی روایتو نا جا راجمه کلی یا داغی جمم تر اشار خیم لکریدی تک ایت دراجب لکری جامی رویلو میوال حکم شرح داربانی پر اکوری شعب و جحاد سے سلویخ راجع مکڑی ہوئی شعب و جحاد سے کمدر ہو و بلا مسئلہ کی خوضیت آربائینات ہوگی خوضیت سلویخ روایت بین جحاد نازمونگا کو تیسی تمہ کی ہوئی میں سلویخ روایت راجع مکم اشکاس امہ کی ترغیب دل منصریب ابو داود و بخاری میں کو رہی اور میں حدیث کی حب اللہ بانے خوب اسباب راضي لی اغا راجمه کاند. اغا صلویخ راجمه کل آل اربایی اغا جی کنون و مفیلم یفیق رب العالمی اغا را مزا در اما در اصطاب کالوانی مرتیسی ویلو کندو لما لگارو لی اغا راجمه کلو لما راجمه کلو بی مرتیسی لورسی لکه کلو خوبات اولا لگرمیتی شنون ما سنز کندو لما راجمه په د سکول او روال په باغ وختونو مو په کډېني کېږي ګره څنګه چې تا کینو ګره او په د او لمن دې شهادت وو اوس کله چې ستې کې منبا په څه یوه لېدله خپل بزانه لېدله بیا موشتکیله په کاغذو لېدله بیا په ريجستره کېدل کارت په او قبولوله او څنګه دالهګه دا غوا دا غوا دا اون دا علمان و مستقل قطب لده ابن حدیث چه صرف آغا روایات راجمه کی شاغیفی فتانی فتانو تذکره بی لکه فتان ابن حضا نه خیده کتاب الفتان ده ابن حضا نه کتاب الفتان ده عاصم ام کتاب الفتان ده ابن کسیر نه ابن کسیر نه دا یو خدای چه با دی حدیث و کتاب ام کم صرف اکده مشکات کم د سړی چې کوم ریواځو دراګه مو کړی، پرمې د سړی کوم ریواځو توبسته کړی. راځه مو کړی چې خو نه आले مولوی چې په تاسو کې کم ټول ریواځو راغلي نو راشي راځه مو. او پر پوښتنه، یو قاتل خپله د سړې په ما به پر ستورو کړو. نماز قاتل کتابونو نو بژدان راټوم کتنا خارې را. دا غوډې ځان ته راځي دراګه. حجیبا حجیبا خو به حیران شي. او د الله تعالی له پتان بل کثم زده راشمايل اولا ايلر رستكومه شمايل عارف توي سيد علي السلام د صورت مبارکي تور صورت راغي مبارکي دکم ناجمشوي او د ذاتي اخلاق مبارکي راځي چې سيد علي السلام عادت سندوله د ذاتي محمد ابن عبدالله سي محمد رسول اللہ والا قطول عزیزیان محمد این عبداللہ ایسید تاکرده سنگا و پوده سنگا و اسکرده سنگا وی تا ذکرده دکھانی چسام جوڑ کرده درونتا با خدایی دا صحابه کرا دا شمایل ترمیزی جان لدی شمایل بیهکی جان لدی دا بلا شید شمایل راجم کری حوامی کی جان لدی اخواند با شمایلو کی کتو کیمو ویلو کیمو دا شمایل دا ریتی ویلی شما او مغازي د كتبول اسلام د كتبول حديث کې ستره کې سياره او مغازي هغه ته ولې چې د ابي له سلام قداغان راځم په درس دنګون استر سر دارة كتب الحديث استلادا نور غارة استلادا سيدات بلالا خبر ما نقوي اعلان ده حديث يوم مستقيل واعث ته دار جداره دار قيدا وي دارة كتب الحديث كسونا لان چه كم نرمونغا كتب الحديث بللي چه كم نرم القابو المحددين من يشتغل في الحديث مشتغل به حدیث فل القباذ فل شری سید تا دا قوم د دې جوړکړنی ولنن څنګه نو چې او د هاف حدیث حافظ وته احافظ چنے ناغت چنے زخیرہ دا احادیث ستو ریا دیو اغتت احافظ ہو چول احادیث ستی دیا دیو و اغتت احافظ ہو چیو لاکھ احادیث ستی دیا دیو و اغتت حاکم ہو اغتت حافظانم هم شوی دی، حاکمم تیر شوی عالمانو په دیر خدمتو نکڑی، دی، اوز دا رواج دیشتا، تی پلنی دیشتی، او پارا بو که او سم دا سشتا، ویسا شیفت رحمه الله و تعالی چې د بخاری و دا مسلم حافظ ما په فلا دیگر دا دا پا عرب ہو دی، او عرب او سم بخاری و مسلم دا حفظ دا پارا چاکری. یا او دا چه کمزمون مخیده دیگه نا او دیگه دا سنظروم دی او مقررات بگی او دیگه نا قید دا سنظروم دیگه مقررات تینسی لنید نا افکر دیگه حفظ دباره یاد یشابقی نکار شی دا بحث دیگه مقررات تی او دا یادولو دباره یشابقی او دا او دا قبنانو رواج نشتی او لکا دمون طرف تنشتی عربو کمائشتان او سو می محدث زمن زي محدث محدث دي لذا ما يشتغل بدرس الحديث في سوق درس الحديث مشغول بي طغت اسوي محدث هذا تم محدث وي دا ورم <الورانجي> چې دا شیخو الحديث دا اصطلاح محدثه ده دا قدیمه اصطلاح نه شیخو دا اصطلاح چې دا محدثه ده تاسو خو عارفانه دا اوس وخت کې اصطلاح ده چې چاته وي باصوري او شلہی او رتن قرخوبي شیخو الحديث زېرم خصوص پګلادا پر کوم ورو ته چې یو شیخو الحديث بل فقط انا قلت ش bakın para ki kada a dizba shekh to shekh ul hadis ostad hadi so, wala keshekh ul hadis wala kadae tere او دا نیم استراډونه 4 4 5 4 59 او کومه مساله نشته کنه بابا یاد لري رحمت کي موږ په وشه خان دي لږه د پندایو سره خپل د پنځې راځه په پښېره حاضر په پټي ګټړاړي شته کیږي لټړاړي شته کیږي خو ځوونه نه وان طاګړي لري بلې ځینې لا په ځم سره پکای 13 پکای 83 نیمې وګا تپوست یو کله د دې ته جوړه ورنور د دې او شهو خورانه او په لږ د سره भेटولني میسج شهو خورانه په بیا به شهو تانسیچ کارا ګلاندی کارا داس تاسو روزنه کیږي هر هر لا پدې کیږي دا موږ شراندو شویل نه انتظارې کارانه دې چې کوم ومر له به قران درس نی پیڑا دوتری چې هو قران دي په ځای کې موږ په درمازه شروع شو قران دي دغه خلاص دوه ځار دته دا نن کومه لکه کومه په دې قران باندې کار پیل وکړه با مشرحم شکم نورظانم سرکلی کڑاول علاقہ او مهندادی کړي ورجو لوم لگا موږ شکم نور کشران جي اراضي با خبرو کوشوم وړي لګه شي شیخو لذي شي دغه زور ابراهیم په پګم کار باندې طالبان په بخاري په اړه وایي کار او زمونږه د طالبانو اړېغ ورو ټول په ځای پړاو وې موږه غاټه تل په څو شربځایونه کار کړي کارانه چې کولی دي ځاګړي کارانه دا اجازه درځي خلک دې خو به درځه ا په دې ځان کله کله وې د باناتي خلک دې د نړی د مردان مرکز کې چې شپه په خپل دا بې خدامه خلک دا ځېګر ځاګردان نه کړي ځان تر په خپلې چپلې کې وروځي دا به کړې په دا اراده دي تمایشتو وکړ هغې ماره د اموروم دی خدامالون هو دا یا سو دبیو پلا خبر اکنم حدیث حصر خبر دبیو آره یو شیری حدیث حصر خبر یا خبر حاملی خبر سو شده؟ <تصفح> حاملی که ده نبیلی صلی اللہ علیہ و شلامی که ده ملوک و ده بات شاہان حدیث شده شده ده نبیلی صلی اللہ علیہ حدیث خبر در خودشاہ نیبی علیہ السلام آسان سے دینے دیکھے مانسلہ دا آسان دا متقدمی رو حدیث دی دا متقدمی رو پہ اسطلاہ کے مرادیت دیشار حدیث دی دیکھے سفرہ کتاب آسان لگا دا امام کتاب دے شرح ہے مہانی علیہ السلام مہانی علیہ السلام پوش په مان تو حاوی کی تاسو په آثار احادیث یا د مرکور وات متأخیرین استلا اثر د صحابه د صحابي افعال او د ثوبه آثار د متأخیرین سره استلا سره طاخیرینو دا بل څیز د متقدمین په استلا کې حدیث او اثر تشې یو شی دا یو خبرې وی یو بعضې حدیث او د تاریخ फरक او حجیه ته داری کنی رو پاکیشو و پی پاکوابا غلقی بی باچا بول چه نادم پلاس کی نبیار ستاو سن رو خردید دو ستاو سن رو خردید